і не підставлятися, а також триматися подалі від всяких там підозрілих осіб, бо вона таким чином підриває авторитет його як проректора і загалом ставить під сумнів весь лад у державі і т.д. і т.п. Звісно, можливо, Оксана не видала, що творить через брак інформації та виховання, певна ж річ – тому так вчинила, однак зараз, коли їй відкрили очі, вона має вибачитися перед ними і спробувати знівелювати свою провину. А надалі пообіцяти не волочитися з ким будь, приділяти більше уваги родинним цінностям та добирати відповідно до її теперішнього становища правильних друзів, попередньо узгоджуючи свій вибір не лише з чоловіком, а й з його батьками. В кімнаті повисла тиша. Схоже, родина чекала її слова, і вона загорила надиво спокійно. В голосі лише бриніло щось тонке, мов баба не сини, тільки зачепи, і воно урветься. Очевидно, на жаль для вас, я не тільки читала цю листівку, і вона не є випадковістю. Тому повністю поділяю всі думки викладені в ній. Що ж, розумію ваше обурення, як каже Ірена Георгівна, селюки мислять примітивними категоріями. Можливо. Та це не тільки категорії матеріальних достатку та повного шлунка. У мене нема за що триматися руками ні маєтків, ні статків, ні золочених канделябрів, Ні родинних гербів і всього до решти. Однак у мене є за що триматися душею. І те знаходиться, на жаль, не у вашому помешканні, А поза стінами будь-якої будівлі. Його не вхопиш руками, не помацаєш, Не купиш і не продаси, воно або є в людині, Або його нема. Але ви мене все одно не зрозумієте, як ви кажете, босота невмивана, і тому я йду від вас назавжди до босоти. Перепрошую, що потурбувала спокій такої благородної родини. Мені байдуже, чи ви мене зрозумієте, одне мене хвилює, чи зможу простити я собі, коли зараз залишуся з вами. Оксана навіть не пробувала забрати сумку з рук Ірени. В кишені куртки знайшлися гроші на дорогу. Завтра починається голодування. Оксана має бути там, де її душа. Можливо, влад її зрозуміє, а коли ні, хай йому грець і золота клітка на додачу. Розділ восьмий Майдан. Мариння обірвав голос бабусі. «Сашуню, там телефонує на домашній Ростик зі Львова. Каже, що на твій мобільній годі додзвонитися. Вибач, Любий, що розбудила, але голос у чоловіка дуже стурбований, тому і... Нічого, бабуню, я не спав, вже йду». Ростик його інститутський приятель-стоматолог. «Приятелюють вже давно. Куп років тримаються разом. Останнім часом, на жаль, лише телефонічно. Пригадався улюблений Ростиків тост іще зі студентських років. Оскільки той був коронним тостом, то його знали всі знайомі, однак ніхто не ризикував його повторювати, так театрально не втнув би. «Тримаємося, як цвяхи в дощці, тулімося, як огірки в боці». «Кохаємось, як коти в Марті, бо ми того варті!» Сашко посміхнувся сам до себе. Інколи людей зводять і високі порвання душ, не лише банальне сусідство чи спільні інтереси. У розтика в житті все склалося добре після закінчення вишу. Коріний львів'янин з родини лікарів зараз відкрив свій стоматологічний кабінет у Львові. Хороший бізнес та покликання в купі. Звісно, батьки підсобили. Однак, коли з тебе кепський спеціаліст, то ніякі зв'язки та гроші не допоможуть. Певна річ дружини. Дружина-красуня, трійко дітей. Найстаршому Володимиркові – п'ятнадцять, Ігорю – десять, Олександрику – вісім. Найменшого Сашко хрестив. Зараз у середнього ігорка проблеми. Зробили операцію у Львові на апендекс, а рана гнавіться. Тому питав дозволу приїхати з сином до нього на консультацію. Звичайно, можна навіть сьогодні, запевнив друга Сашко. Переконаний той говорить лише частину правди. З дурницями Ростик навряд чи звернувся б. Ростислав чудова людина. Добрий друг. А здружив їх випадок. Після повернення з армії Сашко взявся серйозно за навчання. Дитяча клятва на маминій могилі вимагала. Ростика тоді ще не знав, училися хлопці в різних групах, на різних факультетах, мешкали на різних рівнях. Олександр у гуртожитку, Ростик удома. Осінь 90-го видалося напрочуд теплою. Та справді золотою. Життя вирувало, наче навесні. Так, це стосувалося і життя в державі. Кожен день приносив щось нове, незвідане. Раптово політика стала частиною і студентського життя, точніше, незмінною його частиною. Стояти осторонь означала перетворитися в байдужого бевзя що запхав голову пісок та жде, коли врешті дощ припиниться. Олександр вступив до студентського братства інституту. Самоврядування, вимоги до влади інституту